«Ну, гаразд, як ти гадаєш, що вони там розповідатимуть слідчим, якщо ми їх не витягнемо?» Генек зверхньо махнув рукою. «Вони відморозки, я для них пальцем не поворухну. Ти знаєш, як вони щепилися з нашим колишнім президентом? Знаєш?» «Президентом чого?» Генек сьорбнув кави. «Просто президентом. Першим. Вони ж з ним сусіди по ділянках на кончі. Ну і щось там не поділили. Острів на Дніпрі чи затоку?» Словом, в результаті беруть вони лісопилку, справжню дизельну, та ставлять прямісінько біля паркана його ділянки. Привозять з лісу колоди, наймають гуцулів і починають вдень і вночі на всю конча заспу пиляти дерево. На дошки, а потім на тирсу. Просто з принципу, щоб той не мав спокою. Хороші? Ну що, на них це схоже, ухилився від прямої відповіді я. Бог його знає, що про гуманоїдів правда, а що ні. А той, сам розумієш, одразу звернувся до наших та до ментів. «Ну, наші як наші, а менти налетіли, забрали цих робочих, розтрощили лісопилку. Цирк!» Я уявив собі, як гуманоїди пиляють дошки під вікнами першого президента, і не самохід пирснув. «Але ж зараз їх забрали не за це?» «Ні, тоді обмежилися робітниками, але тих, кажуть, пресували по повній». «Ну от, а тепер пресують їх». «Не знаю, що з них там уже видушили, але якщо під прикриттям вбивства притиснуть щодо наших справ, хто може гарантувати, що не здадуть усі схеми?» Генерал потер скроні. «Здається, мені вдалося пояснити суть проблеми достатньо прозоро». «Та здадуть, сучі діти!» – він зітхнув. «Тоді нам це дуже дорого обійдеться. Думаєш, менти такі дурні?» Генек приречено згодився. «Ну добре». «Візьму гріх на душу. Займуся цим питанням. Тільки ти розумієш, я нічого не гарантую». «Ха-ха! Якщо він хоч щось зробить, я буду вкрай здивований». «Які гарантії Євгене Мироновичу?» Я повернувся до офісу. Приймальня світила порожнім місцем секретарки. Сьогодні субота, а по суботах у робочого класу в Україні заведено відпочивати. Це тільки буржуї по суботах працюють, ганяють містом як підстрелені. Шукають, як вибратися з чергової ями з лайном. До кабінету зайшла сапула і кинула на мене співчутливий погляд. Тобі кави зробити? Дякую, зроби, будь ласка. Я всівся на крісло і по-американському виклав ноги на стіл. Таке трапляється тільки у хвилини крайньої замисленості. Може, кон'ячку? Катя вже тримала в руках дві чашки кави. Напевне, зварила заздалегідь, передбачаючи мою відповідь. Та, ранок іще, зіп'юся. Ну, що там? А що там? Сидять. Ну, і хай сидять, раз такі ідіоти. Ще одна знайшлася. Я подивився на заступницю важким поглядом. Давай, ще ти починай. А що починай? Здається, мій погляд був достатньо красномовним, бо вона опустила носа і надулася, як дівчина-підліток. Тільки жінки вміють до такого віку зберігати дитячу безпосередність. «А те...» Я був не в тому настрої, щоб давати задній хід. Щойно мені Генек тим самим голову морочив. Тепер ти... «Що я? Я ж не просто так. Мені Вовчик знає, що сказав? Я питаю, ви скільки будете безприділити? Люди вас із лайна витягли, а ви їх намагуєте. Що це таке?» «А він знає, що?» «Каже, мені все одно кінець-кінцем розмовляти з прокурором. То я краще з грошима з ним буду розмовляти, ніж без грошей». Я посміхнувся. «Прямо так і сказав?» І нічого тут нема смішного. Оце зараз він отримав можливість порозмовляти з прокурором. Хай подивиться, чи врятують його ці гроші. Ні, ну це зовсім інша справа. Це вбивство. У тебе завжди інша справа. Тебе намахують, а ти рятуєш. Гуманіст. Вона смикнула губами, ховаючи спробу вжити щодо мене інше, значно менш парламентське визначення. Гуманіст? Я зняв ноги зі столу. Розмова припиняла бути елегійною. Гуманіст, кажеш? а те, що вони зараз, ховаючи свої старі хвости, почнуть лити про все, що тут робиться. Це тільки я один розумію. Тебе це зовсім не турбує. Те, що слідом всі наші підшефні за ними підуть і литимуть вони на тебе, на мене, на пашу. Ну, за пашу ти особливо не турбуйся. Я не за пашу. Не витримавши більше, я зірвався зі стільця. Я за всіх вас турбуюся. Ти що, не бачиш, що зараз коїться? Сапула замість відповіді опустила очі. «Це раніше ми рахували, у скільки грошей все це обійдеться. А зараз вже йдеться не про гроші. Зараз Донецькі витискують усіх. Не лізуть у долю, як раніше, а витискують повністю і до кінця, до тюрми, до крові. Зайди в інтернет, поцікався!» Я бігав по кабінету і, здається, навіть вимахував руками, чого не бувало вже років зо п'ять. «Та знаю я!» Вона очей не підіймала, а це означало, що зараз вже отбріхувалася задля годиться, просто щоб не здавати одразу своїх позицій. А якщо знаєш, то згадай про того господаря яхт-клубу, якого пристрелили за те, що не захотів продати свій клуб донецьким. Їм вже не докази потрібні, а просто інформація, де ходять гроші. І тоді вже прийдуть та заберуть, у них методи знайдуться. Та чого ти? Катя підійшла, примирливо впіймала мене за лікуть. Я ж усе зрозумію. «Просто достали вони мене, от я й поскаржилася». «Поскаржилася?» – пробурмотів я. «Зараз саме час так скаржитися». «Ну, пробач!» – ця фраза прозвучала дещо прохолодно, але подальший обмін емоціями не мав жодних конструктивних перспектив. Я тільки мовчки сів на місце і відвернувся. Але врешті все-таки не витримав. «Знаєш, шелтерс у пасажі?» То який фастфуд із джазом!» Він. Теж Донецькі забрали. Тільки господарі виявилися розумнішими, і до стрілянини не дійшло. Домовилися за гроші. Та чого ти заводишся? Я не заводжуся. Просто намагаюся пояснити серйозність ситуації. У цей кульмінаційний момент в кишені затіпався мобільник. Так, Георгію Ісаковичу. Сергійко, значить слухай. У справі нічого серйозного, поки. І вказівки нема. Це оперативна самодіяльність. Фу, тоді вже легше. Принаймні, телефоном можна користуватися. А де вони? В обезьяннику прямо у відділку. У трубці почулося звичне старече крикотіння. В понеділок буде суд, він дасть їм по 15 діб, і їх і справді повезуть на Глибочицьку. А там приймуть і будуть вже розкручувати далі. Ясно. І що робити? Старий знову закрикотів. Ну, як мінімум до понеділка можеш спати спокійно. Він яхидно хихотнув. «А в понеділок є якась надія?» «Надія?» – перепитав Жорик. «Надію треба організовувати. Будемо шукати, хто суддя. Добрі люди всюди є, може, підкажуть». В його устах це звучало майже як обіцянка. Принаймні, мені хотілося у це вірити. «Дай Бог, дякую вам, Георгію Ісаковичу». «Та що ти, відпочивай». Сапула дивилася на мене очима, сповненими мовчазних запитань. «Поки що сидять», – повторив я слова, почуті в телефоні. «В понеділок суд. Жорик шукає виходи на суддю». «Та?» – Катька безнадійно махнула рукою. «Судді там всі ментами прихоплені». І знову не вгадала з емоцією. «А що ти пропонуєш?» – раптом визвірився я. «Організувати втечу? Тоді їжджай, передай йому тузяну драбину». «Ну чого ти?» «А нічого!» Ех, баби, коли погано, обов'язково зробити так, щоб ближньому стало іще гірше.